karai yaadenza is a serenade. Braći i cijenjene sestre, neka je Allahov mir i bereket na svima nama u ovim posebno odabranim danima i ja ću nastojati podsjetiti sve nas na određene detalje koji su vezani upravo za ovih prvih deset dana mjeseca luhidžeta, kako bismo se svi podsjetili I na ovog vremena u kojem živimo dunjalučke trenutke i na prostora na kojem se nalazimo, koji nas je Allah počastio i da onda u svemu tome pozicioniramo sebe na najbolji mogući način kako bi uzvišeni Allah bio zadovoljan sa nam. Draga braći i ciljine sestre, uzvišeni Allah je svojom odredbom učinio da prvi hram In EUdi nas P objekat koji je sagrađen da bi ljudi u njemu Allaha obožavali le levivi bekkete je onaj u uek. Kva koja se nalazi EU od nas odavde vazdušne linije možda koliko jedan kilometr. Mubaraken taj prostor je blagosloljen. Vahudel li l'alamin i uputaje svjetovi. Fihih ajatum bejinat. U njemu su jasni znakovi. Meqamu Ibrahima. Mjesto gdje stajal Ibrahima i gdje su mu se ukazale stope. Vomen dehalahu kane amina i ko u njega uđe bice siguran, smiren, Izatu Allah la na najiye walillahi ala nasi hid inta man istata'a ilayhi sabila I Allah radi ljudi su dužni hodocasti taj hram ukoliko su u mogućnosti wa man kafara au ovaj da bude nevjerni falillahi fana Allah gani an Allah je neovisan od ljudi počstlih mjesta na dunjalu nai Najvrednije, najsvetije, najčasnije i Allahu najdraže mjesto je upravo ovo u kome se mi sada nalazimo. Mubarek Mekka, u kojem je Ibrahim alejhi selam ostavio svoju ženu Hadžer ili Hadžeru i sina Ismaila i kada je ostavio im ovdje bi wadin ghairi u dolini u kojoj nije bilo nikakvog voda, dakle u potpuno besplodnoj dolini. Hadžera ga pita, srcešnas, ovdje ostavi Pa ga opet pita, ali Ibrahim Aleyhisselam kao nije muž i otac malenog Ismaila, vrlo se teško osjećao kada je trebao ostaviti ovdje u potpuno neplodnoj dolini. I ona ga pita, Allahu amara kihara, jel ti Allah ovo naredi? Kaže on, da. Iven, la yudaj i'una, onda je Hajera rekla, onda nećemo biti izgubjeni. Zamislite kakva je bila to težka pozicija za roditelje. Ibrahim odlazi, ostavlja ženu i sina u neplodnoj dolini i kada je zašao iza brda, moli Allaha Rabbi inni eskentu min zurrijeti bi vadin gajri di inda bajtike al Muharram rabbena li yuqimu salat fajjal afidetem minan nasi tehu ilihim gospodaru Ja sam svoju porodicu ostavio u neplodnoj dolini, kod tvog časnog hrama, da namaz obavljaju, paučini da srca ljudi žude k njima. Uazuk humine femarat i obskrbi ih plodovima. Braćo i sestre, nema na kugli zemaljskoj mjesta gdje se sakupi više ljudi nego što je ovdje u Mubarek -Meta. Gledate ovih dana kada dođete oko Harema i unutar Harema. Samo glavice hađija i Hadihanuma vire, glave ljudske, vidite more. Samo se vratite u to vrijeme kada su bili hađera i Ismail bez igdje ikoga. I sve ono što obavljamo i tavaf oko kjabe, i zvare kjata mekami Ibrahima, i pijenje vode zemzem, i saaj između safe i merve, i obila i bacanje kamenčića na mini i stajanje na refatu, Dakle, to su mjesta kuda su hodili najodabraniji i najbolji Allahovi robovi. I zato je važno i moja prva napomena jeste da vodimo računa da znamo cijeniti ovaj prostor jer nas je Allah počastio da smo ove godine se sakupili ovdje, a uvijek je uslov za ispravnost svakog dijela nije. Jer poslanik s.a.v. napominje innamal a'malu bin nijad u istinu se dijela vrednuju prema nijetima, prema namiri. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِ مَنَوَا i svakom pripada ono što je na nijetim. Dakle, naš nijet da dođemo na hađi jeste samo odziv, da bude to istinski naš odziv na Allahov poziv. Jer arapski el hadž termin znači el tasl, cilj namjera želja dakle onaj ko se odazove Allahu treba da to učini s ciljem i namjerom da mu Allah primi njegov hadž da ga potpuno očisti jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže umra do umre brišu ono što je između njih wal hadžul mabruru leysa lahu jazaa'u illa l-džanne a za ispravno obavljen hadž nagrada je dženne zato se trebamo radovati što je nas Allah počastio između svim onih njegovih robova koji su rasuti po Dunjaluku, evo, gdje sad sve Bošnjaka nema, da je nas odabrao da se baš okupimo ove godine. ci to, vrlo je važno kako uzvišenje Allah kaže Al-Hadžu, aš furom ma'lumat, fa man farada fihinna Al-Hadža, fa wala fusuka, wala jidala fil-Hadž. Hav se obavlja u tačno određenom vremenu, sa tačno određenim ciljem, I onda kaže uzvišeni, hajđ se obavlja određenim mjesecima, pa onaj ko dođe dobavi hajđ. U tom periodu se ne smije sastajati čovjek sa ženom, niti žena sa mužem svojim, niti ima griješenja, niti ima rasprave za vrijeme hajđa. Evo lijepo je napomenuto da će kasnijak ovo da biti ove tehničke informacije i savjeti oko ponašanja. Ali ono što bih ja želio da napomenem, kroz dugogodišnje iskustvo dolaska i ulozi vodiča, Stalno sam savjetovao naše hađije. Da nikoga nastoje, da nikoga ne bihuzure, niti ezijete, niti u tavafu, niti za vrijeme saja, niti na namazu, da nikoga ne guramo, nego da nastojimo. Vidite one grupe kad se uhvate. I onda se oni jadni oznoje i guraju sve. Samo se vi malo povucite i dajte im prostor da prođu. Niti ćete se vi umoriti, niti ćete drugoga povrijediti. Pogotovo nema rasprave. Dakle, to je znak da je hajđ kongres. Ovo je sad e, kongres muslimana čitavog svijeta. Ja sam ove godine došao kao rabitin gost. A svjetska liga rabita muslimanska okuplja ili okupile muslimane sa svih dijelova dunjaluka. Imate i bijelih, i smeđih, i crnih, i žuti, svih rasa, svih dakle boja različite odjeće i to je znak kad se okupimo na jednom mjestu da shvatimo da je veličina i lepota islama nepregledna da je ono što nas spaja upravo naša lijepa vjera din islam i zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali wan tuminu hatta tuhabu a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli Hoćete li kaže posljednim da vas uputim na nešto što ako budete radili međusobno ćete zavoljeti. Ešus selame baina kum. Nazivajte selam jedni drugima, širite selam. Zato braće i sestre, dok ste na hadžu nemojte biti namišteni. U haremu, kad sretnete i crnca i onog žutog, i bijelo i bilo koje rase, nazovite mu selama i osmijehnite mu se jer je tebesumu fi vajji ahikja sadaka osmijeh u lice svom bratu, dakle, pri susetu je kao da si mu sadaku udjelio. Nazovite selam i vidjet ćete da vas razumije. Odakle god da je sa kuh, bilo kojeg dijela kugle zemaljske odmah će vam odgovoriti alaikum selam. I oni koji se guraju, samo im kažete selam alaikum. I malo se samo izmaktite i propustite. I budu. Vidjet ćete da vam je to puno bolje nego da ružite ih pa jeste normalni, pa što se gurate, pa što ste došli ovdje. Ja sam vidio na ta vafu, kad smo umro puno onih koji se nerviraju, a nemaju za to potrebe, jer je ovo Mubarek mjesto. Mubarek mjesto u kojem je namaz vredniji nego 100 hiljada namaza u drugim džamijama. Jedan namaz koji se obavi dakle ovdje u Mekanskom haremu u prostoru u kojem je mekanski harem vredniji je nego sto hiljada namaza u drugim džamima. Ovo sam želio dakle, da poentiram u početku i da kažem koliko je važno da budemo svjesni mjesta jer je ovo mjesto Allah odabrao i učinio blagoslovljenim i učinio da u njemu sto namaza je vredniji namaz nego u drugim džamima. Nakon toga je tek džamija poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, gdje je namaz vredniji nego hiljadu namaza u drugim džamijama i na trećem mjestu je mešćid ul-Aqsa u Kudsu, gdje je namaz vredniji nego pet stotina namaza. To su tri sveta harema muslimana gdje je namaz vredniji nego u drugim džamijama. Osim mi, u svakoj drugoj džami namaz je iste vrijednosti ili značaj. Drugo što sam želio da poentiram danas i da podsjetim sve nas jeste značaj ovog vremena u kojem se nalazimo i volio bih da ovo dobro zapamtimo i da prenosimo jedni drugima uzvišeni allah se kune wal fecer wal yal in ashr i wal watr taqomizore i 10 noći i parni i neparni allah se kune sa deset dana i deset noći mjeseca zul hijjata. Kada se uzvišeni Allah kune, kune se da bi istakao značaj i vrijednost onoga čime se kune. Mi kad se kunemo kao ljudi, šta imamo potrebu da se zakle tvomu? Šta imamo potrebu da postignemo? Da potvrdimo istinito svoga govora, je li tako? Kad nešto kažemo, onda kažemo vallahi, tako mi Allaha, to je tako, dakle da potvrdimo da je ono što govorimo doista istina. Međutim, uzvišeni Allah, kada se kune, nema potrebe da se kune da bi potvrdio istinitost govora, nego da bi ukazao na značaj i vrijednost onoga čime se kune. Pa se Allah kune i vremenom, vlasr, pa se Allah kune val tuha, val lejli da seđa, pa se kune dakle mnogim svojim stvorenjima o šem si od duhaha, val lejli da telaha, dakle Allah se kune i danju i noću i dijelovima, i, dakle da ukaže votini o zajtun ka se kune tako mi smokve i masline, da bi ukazao na značaj vrijednost svega onoga što je nama dao kao dar. I poslanik Alehi Salatu Veselam nas upozorava. I ovo može biti vrlo značajna lekcija za sve nas. Men halefe, fel jahlif billahi eul jasmut. Ko se zaklinje, neka se zaklinje Allahom ili neka šuti. U drugoj predaji postanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men halafa bi ghairi Allahi faqad kafara aw ko se zakune nečim mimo Allaha. Počinio je nevjerovanje, kufr ili širk. Da li onda dozvoljeno kazati majke mi? Vi znate kod nas da je to vrlo česta zakletva. Nekada su bošnjaci bili prihvatili onoj državi Bila je i drugačija zakletva, pogotovo u Bosni, svi su se kleli predsjednikom, mašalom ondašnje države. Pogledajte šta to znači. Upravo širk. Jer kad se zakuneš nečim, želiš da to istakneš i da veličaš. A jedini koji zaslužuje da ga veličamo je uzvišen i Allah. Dakle, dozvoljeno nam je kazati tako mi gospodara kiabe. Evo kad ste ovdje, umjesto da kažete Allaha mi, kažte tako mi gospodara kiabe. Sve to audira na uzvišenog Allaha, dakle, zaklina se Allahovim imenima, tako mi milostivog, tako mi samilosnog, tako mi onoga koji sve grijehe oprašta. Dakle, sve ono što je od uzišnog Allaha, od njegovih lijepih imena, to je dozvoljeno da upotrebljavamo. Sve mimo toga nama je zabranjeno da se zaklinijemo bilo majkom, bilo rahmetom nečijim ili bilo čim drugim mimo Allahom. Zato bih volio da ovo dobro zapamćilo svi, i ako se u našem okruženju desi da se neko zakune majkom da ga na lijep način upozorimo i upoznamo sa ovim propisom. Pogledajte, braći i sestre, Allah se kune val fejru, val tako mi zore i deset noći. Kraže poslanik sallallahu alihi wa sallam ma min ejamin nema dana al amelu salihu a habbu ilallahi fi hinna min hadihi U ko je dobro djelo draže Allahu od ovih dana. Yani 10 Dhil to je 10 dana mjeseca zul Hijja. Pa pitaju prisutni ashab: "Vol al-jihadu fi sabilillah ya i odborben na Allahovom putu Allahu postaniče. Ka: "Vol fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa Da čovjek izađe lično i sam svoj imetak uloži na lahom putu i da sve to potroši, dakle, i da svoj život i imetak na lahom putu. Jedino je to vrednije od dobrih dijela u ovih deset dana mjeseca Zuhidžeta. Braći i seste, obratimo dobro pažnje. Dakle, u ovom vremenu dobra dijela se višestruko vrednuju, ali se zato i loša dijela višestruko vrednuje. Dobro dijelo koje uradimo sad u ovom periodu, za njega ćemo imati puno veću nagradu. Loše dijelo koje se učini u ovom periodu, za njega će biti daleko veća kazna. Učenik šeihul Islama, kada je upitan da li su vredniji ovi dani mjeseca Zuhidžeta ili deset, deset dana mjeseca Zuhidžeta ili deset posljednjih dana Ramazana, šta biste vi odgovorili? jer muslimani čitavog svijeta posebnu pažnju obraćaju na Ramazan i mi posebno vodimo računa onih 10 dana posljednjih mjeseca Ramazana to je deset posljednjih noći jer znamo da se u tim noćima nalazi Leilatul Hadr koja je vrednija vrednija od hiljadu mjeseci onda je to za nas nekako sa dvojba. Na jednoj strani čujemo da poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže nema dana u kojima je dobro dijelo draže Allah od ovih dana, a tamo vidimo da se nalazi noć koja vrednija od hiljadu mjeseci. Njegov odgovor je bio deset dana mjeseca Zulhidžeta vredni su nego deset dana mjeseca Ramazana, ali su deset noći Ramazana vrednije od deset noći mjeseca Zulhidžeta. Upravo zbog noći Leiletul Qadr, noći Ramazana su vrednije, ali zbog jelmul arefe, zbog devetog dana, dana stajanja na arefatu, deset dana mjeseca Zulhidžeta su vredniji nego deset dana Ramazana. Allahu akar. Nažalost, većina muslimana svijeta ne vodi dovoljno računa da ovih deset dana iskoristi na najbolji mogući način. Zato je meni želja bila da u današnjem obraćanju vama, to je svima nama, da podsjetim na značaj i vrijednost ovih dana i dobrih dijela u njima, posebno što je nas, Allah, počastio da smo na najodabranijem, najvrednijem, najsjetijem mjestu i da se potrudimo. Šta je to što bi bilo lijepo da uradimo? Postavlja se odma naravno, pitanje i da pokušamo to odgoneknu. Oni koji su kod svoje kuće, ali oni koji su ovdje, lijepo bi bilo da što veći broj dana provedu u postu. Iako smo mi ovdje u okolnostima Ako se može insan organizovati Lijepo bi bilo i ovdje Da ispostimo nekoliko dana Jes da nećemo postiti deveti dan Dakle deveti dan kad idemo na refat Poste samo oni koji su kod svojih kuća Jer to je izuzetno vrijedan dan Dan u kojem uzvišen Allah Najviše svojih robova oslobodi od džehendemske vatve Dan u kojem se Allah ponosi pred melekima mnoštvom Zamislite na jednom mjestu, tri do četiri milijona ljudi. I ovo su sada dani u kojima treba što više izgovarati, subhanallah, što više izgovarati, dakle, slava Allahu, elhamdulillah, hvala Allahu, la ilaha illallah, najvrednija rečenica koju čovjek može izgovoriti na dunjaluku je la ilaha illallah. Da vas neko pita, kažite mi šta je to što je najvrednije da čovjek izgovara? Odmah ćemo mu znati odgovor da je to La ilahe illallah. Zamislite, to je rečenica koja se sastoji samo od tri harfa. La ilahe illallah. La, lam, elif. Ilahe, elif, lam, ha. Illa, elif, lam, elif. Allah, elif, lam, lam, ha. Dakle, kompletno La ilahe illallah sastoji se samo tri harfa od kojih je ime Allah. Elif, Laam Allahu Akbar. To je još jedno od Allahovih mojdiza, da je najvrednija rečenica koju čovjek može izgovoriti i kazati i slijediti u svom životu priznanje da jedini Allah zaslužuje da ga obožavamo, da se samo njemu klanjamo i njemu na secdu padamo. I zbog te rečenice, braćovi i sestre, Muhammed sallallahu ve sellem je protjeran iz Mekke. Zbog te rečenice mora učiniti Hidžru. Zbog te rečenice su mušnici odbili da budu u prijateljskom odnosu s anijem. Zbog te rečenice su u Bosni klali muslimane i u Sandjaku i na Kosovu i u Palestini. Zbog te rečenice danas muslimani preživljavaju sve ovo što preživljavaju. Zato se trebamo boriti, dakle i da što više izgovaramo la ilaha illallah, ponavljati svaki trenutak. Kad ste u sobi, kad sjedite, kad čekate autobus, kad ste u autobusu, kad ste kod Kaabe, izgovarajte u ovim danima što više, la ilaha illallah. I dodate, vahtehu, la nema Bogosim Allaha jedino koji nema sudruga, lehu l-mulk, njemu pripada vlas, lehu hamd i zahvala, wahu ala kuli šehin khadid, i on je sve mogući. Ponavljajmo ovo da bi nam srce... Bilo potpuno smireno. Ela bi Sa spominjanjem Allaha srce se smiruju. Učimo što više Kur'an. I izgovarajmo što više ove zikrove koje znamo da bi ovim danima oživili svoje srce. Kad god smo u prilici da udijelimo sadaku, udijelimo sadaku. Kad god možemo nekome da pomognemo, vidimo da mu je teško, sa kolicima da ide negdje, nosi torbe, nešto od hađija ovih ovdje gdje, dok smo nam u barek mjestima. Potrudimo se da maksimalno ovim danima u ime Allaha učinimo što više dobra. Jer možda baš to dobro dijelo koje uradiš na ovom ubarek mjestu, u ovim posebno vrijednim danima, bude sebebom kog spasa na sudnjem danu. Subhanallah. Možda upravo taj osmije i što si nekome pustio put da prođa niste gurao sa njim i svađao, možda upravo to bude sebe da te Allah spasi od džahennemske vatre. Nikada ne znamo gdje ćemo zaraditi a da ne, ne da bojši izgubiti. Zato je važno da što više učimo Vikr, da što više učimo Kur'an, da ostavimo bilo kakvu priču, politikanstvo, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, širenje fitneta, dok smo na hadžu vodimo računa dobro o onome što govorimo, onome što gledamo, jer uzvišeni Allah kaže: "Ma jel fi dhu min atid", čovjek šta god da progovori Pored njega su pisari koji to pomno bilježe. Zamislite, braće i sestre, da imamo stalno kamermana za sobom. I kad idemo u spavonicu, i kad smo u restoranu, i kad smo u džami, ali kad smo u toaletu, i bilo gdje da se nalazimo, da je uvijek kamerman sa nama. I da će se to prikazivati milionima ljudi. Da li bismo svašta pričamo? Vjerovatno bismo dobro vodili računa šta ćemo reći. Jer i onome o kome mi nešto govorimo ružno, i on će to gledati. I onda će te pitati zašto si to govorio o meni. Mi kao muslimani vjerujemo da su sa nama uvijek ramen kātibīna ya'lamūna mā taf'alūn, dva meleka, kiramen kātibīni koji pomno bilježe sve ono što čovjek radi gdje se nalazi, gdje se kreće, tačno toga i toga dana, u toliko i toliko sati, kazos si to i to. Insan, kada se prevede sa arapskog na bosanski, znači zaboravko. Onaj koji zaboravlja. I nas treba stalno podsjećati, zato je uzvišenje Allah kaže kirt, ti podsjećaj i opominji poslaniče. I to je dužnost učenih ljudi da stalno podsjećaju, i ovo moje obraćanje danas bilo upravo u tom tonu, da se podsjetimo na značaj i vrijednost i nijeta i mjesta i vremena u kome se nalazimo da na najbolji mogući način iskoristimo ove trenutke jer zapamtimo dobro da ovaj današnji dan više se nikada neće ponoviti do sudnjega dana. I ovaj četvrtak A ja vjerujem da ste vi izgubili orientaciju o vremenu. Ja kad god dođem ovdje, više ne znam ni koji je dan, ni koliko je sati, nikt me interesuje, ni gdje je, jer im se posveti nečemu drugome. Ali evo znam, zato što je sutra džuma i petak, pa sam zato danas shvatio da je četvrtak, ovaj četvrtak današnji, to je već, je li treći zulhidže? Zul dakle, treći zulhidže više se nikada neće povratiti do sudnjega dana. Svako od nas piše svoju knjigu. Neko će reći pa nisam ja pisac. Jesi, jesi. Svako od nas piše svoju knjigu koju će dobiti na čitanje na sudnjem danu. Femen utije kitabahu bijeminihi. Pa kome njegova knjiga bude data sa desne strane, u desnu ruku. Feseufeju hasebu hisave i jesira. Taj će lahko pročistiti. Allahueko. Znate ono kad učenici dobiju knjižice pa ko je prošao odličnim ili ko ima sve petice pa ih pitaju jeste, jeste li dobili o jesmo i odmah daju na uvid. Znači onaj ko bude uradio puno dobrih dijela ko bude vodio računa da Allaha spominje, da namaz obavlja da zikr što više čini da dobra dijela u svakom trenutku na svakom mjestu da iskoristi na najbolji mogući način on će se radovati na sudnjem danu. A onaj ko ne bude vodio računa o svim tim detaljima i bude nemaran, Kon na Allahovim blagodatimu bude nezahvalan, on će kazati, ja uteki da mi Bog do moja knjiga nije ni data. To su oni koji kriju. Pa kaže, nisu dijelili. Biće za neki dan jer je da to pokaže. Svako će, dakle, od nas dobiti svoju knjigu. E ja molim Allaha Đalešanu, Da sve ono što je upisano u naše knjige do ovog trenutka vi znate da Hadž briše ako se ispravno obavi sa iskrenim nijetom sa halal i metkom vodeći računa da se svejedan propis obavi kako treba iskreno i Allaha prema onome kako je poslanik sallallahu alayhi wa sallam to činio وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُكْ رَجَعَكَ يَوْمِنُ وَلَدَتْهُ أُمُّ ko obavi hađ i na njemu ne bude se sastavio sa ženom i ne bude griješio, vraća se svojoj kući čisto od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Zato molim Allaha da onu našu knjigu koju smo do sada ispisivali, sva loša dijela koja smo učinili, da nam Allah to površi. Zato imamo divnu šansu nema boljeg mjesta niti boljeg vremena nego što smo mi sad odabrali da budemo ovdje upravo da to postignemo zato braćo sestre obratimo se Allahu sa iskrenim pokajanjem zamolimo ga da nam grijehe oprosti nemojmo biti škrti u svojim dovama nego kad budete gledali kjabu kaži gospodaru moj Ja sam ti došao ili došla iz dalekog mjesta. Gospodaru moj, ti najbolje znaš šta sam ja uradio. Pa te molim da mi oprostiš grijehe koje, za koje znam i za koje ne znam. Koje sam tajno ili javno uradio. Ili uradio. Da se obratimo Allahu, u Allahu je tubu ala mentaab, jer Allah oprašta onome ko traži oprosta. Allahu pučuje na pravi put onome, onoga ko traži u putu. Kad je jedan pitao, Kaže, što ti ne klanjaš? A ovaj mu kaže, pa to moli Allaha da me uputnu. Pa ga on pita, kaže, dobro, gdje sad ideš, kaže, odoh na posao. Pa nemoj, kaže, ići na posao. Pa kako, kaže, kako ću platu? Kaže, ja ću molit Allaha da ti da para. Jer ako se tako ružno ponašaš, kada je u pitanju vjera, jer su čudni, kaže, oni koji naviju alarm da i budi na posao, a nenaviju alarm da i budi na saba da se zahvale onome kojim je dao i život, i posao, i porod, i sve što imamo, izrako i zrakoj dišemo, i hranu koju jedemo, i mjesta gdje stanujemo, i sve što imamo na dunjalu tre da dar od uzvišnog Allah. Zato je ovo divna prilika, braće i sestre, da ove najodabranije dane iskoristimo za zikr, za učenje Kur'ana, za traženje oprosta od Allaha i za iskreno kajanje. Jer majka će nahraniti svoje dijete kada zaplače. To je znak i Allah će čuti glas onoga koji ga doziva la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Junus alejhi selam kada je dospio u trbuh ribe, on je zavapio nema boga osim tebe hvaljen neka si ja sam odniko je sebi nasilje učinio. Meleki su se začudili kaže čujemo poznat glas iz nepoznate sredine jer su naučili da ga čuju sa zemlje da moli Allaha i da ga veliča ali odjednom iz utrobe ribe u tmini mora dakle u utrobi mora čuje, čuju meleki glas koji doziva Allaha pa kaže Allah da nije, uz na prevodu značenja da nije bio od onih koji su Allaha slavili prije ostao bi u utrobi ribe sve do dana proživljenja subhanallah Niko od nas ne zna šta ga čeka nakon hađa. Niko od nas ne zna da li će i živ izaći s hađa. Evo vidite kakve se stvari dešavljaju. Niko od nas ne zna da li će večeras noć dočekati živ. Zato učenjaci koji su razmišljali o ljepoti naše lijepe vjere, savjetovali su, i da ospahte falatantodir ilmesa, kada osvaneš nemoj očekivati da ćeš omrkru živ, o i da amsehte falatantodir ilmesa, a ako omrkneš živ, ne nemoj očekivati da ćeš osvarno ti živ. Ko bude se ovako ponašao, imaće puno više oslonca na Allaha, a puno manje nekakvih dunjavučkih želja. Vidite, nekad je bilo kad se dođe u goste, da se lijepo ispitaju, ispričaju. Sad skoro prvo što pitaju, koja vam je šifra? Jer treba mi Wi-Fi, dajte mi internet, jer treba nekome da odgovori. I sad imate slučaje vas jednu, trojica, četvorica i svi u mobitele bulja vrlo malo pričaju. Mobiteli nam trebaju da se javimo svojim porodicama. Sve mimo toga, molim vas što manje, iskoristite vrijeme ovdje za ibadet, za upućivanje dova, uzvišnom Allahu, za vašu porodicu, vašu braću, vaše sestre, vaše prijatelje, za one za koje znate da imaju neku potrebu. Molite od Allaha, jer ovdje se dove primaju, A onaj ko uči dovu za onoga koji u odsustu, to će još veći hajir biti jer ta dova se ne odbija. Pogotovo da on ne zna da ti učiš dovu za njega. A ti onda imaš duplu jer melek iznad njega kaže amin i tebi. Da ćeš ti imati još ako Bog da veći hajir jer želiš i drugome hajir. I to će biti naš veliki odgoj. Hadž i putovanje na hadž i boravak na ovim ubarek mjestima. Ovo je najbolja škola koja uz onu školu Ramazana kroz post iftare, sehure i teravi i ostalo. Ovo je kongres godišnjih muslimana, mjesto gdje se učimo da nas spaja sve, iako smo različiti po oblicima, po boji kože, po jezicima različiti, da ono što nas sve spaja jeste Allah, ilaha, ilallah, Muhammed, Rasulullah. Vjera da nema Boga sam Allah ili da je samo Allah Bog i da je Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, njegov poslanik. Ja molim Allaha da ukabuli naš boravak na ovom najodabranijem mjestu na Kukli Zemanjskoj, da nam ne Allah primi našu umovi, naš hađ, da ukabuli naše dove, da se smiluje nama, našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Molimo da, molim Allaha Đerlešanu da napravi put u put i našu djecu, naše potomke, da zbliži naša srca u iskrenoj ljubavi u njegovo ime, da se međusobno volimo, pot, poštujemo i potpomažemo na putu hajra. Molim Allaha Đerlešanu da nam Allah i njegov poslanik s.a.v. budu iznad svega. I da to bude motivacija koja će nas voditi da stabilno, stamjeno i čurasto hodimo dok živimo na dunjalu i molim Allaha, da nam se svima smiluje, da su idem Allah vam dao, sva kiha i salamu, arikum, abone Allah!